Цього разу він прочитав. І коли це тлін не одягнеться, не тлінне одягнеться в нетлінне, а це смерть не одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово. Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерті перемога? Де твоє смерте жало? Здивувався і подумав. Не випадково на ці слова натрапив, але ж далі були такі, котрі прочитав, трохи передихнувши. Жало смерті гріх, а сила гріха закон. Нехай ще буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. «Чи переміг я свій гріх?» – подумав Яків. «Не переміг, ой, не переміг!» І навіть на споведи не признався, боявся. А далі подумав, який-то важкий тягар звалить на Ольку перед своєю смертю. «Бо ж мусить перш ніж батюшці останній раз висповідатися?» Розказати про тих двох убитих ним, Трохима і того другого, що Оленко не волив. Чи рятував він свою сім'ю, убиваючи Трохима? Чи потрібен був порятунок Оленці? Ніна нарешті принесла листа. Тикоте письмо було не від Артема чи Оленки, а від Валька, онука двоюрідного. Але яке письмо? Писав той Шибинек, що нарешті найшов Оленку, яку всі ці роки шукав, що вона передає велике вітання дідові Якову, і чогось приїздити боїться. Так, мовляв, і сказала. А ще, писав Валік, жде вас діду сюрприз. Яків дивився на білий аркуш паперу, мов на диво. Слова перед очима стрибали. «Як вам, дідуню Якове?» Питала Ніна. «Що болить?» «Добре мені», – відказав Яків. Йому справді було добре і затишно. Подумав, що попросить Ольку чи Віку, щоб відписали Валькові. Хай на його століття у двох приїжджають. Він і Оленка. Чого ж їй боятися? Хіба він кусається? «Який сьогодні день?» – спитав Поштарку трьох святих, сказала Ніна. То добре. До його століття лишалося рівно два тижні. Витриває. Я вже піду в діду Якове. Радість у мене, сказав Яків. Тоді стань там шкалика, налий собі настойки. Я ж на роботі. Ніна усміхнулася. Уп'юся, то ще десь упаду. Погублю письма і газети. А в мене ще до линенчихи Занести письмо і до Василя Гарацького перевода Перевода? Дочка прислала Вона часто шле, бо ж на заробітках за границею В Італії Та він все одно пропиває То я побіжу? Біжи, дозволив Яків Лишився сам, довго тримав у руках письмо Конверт, листок паперу Дрібні, нерівні, як макові зернята, літери Пусані правнуковою рукою. Виходить, шукав ту дівчину. Шукав Оленку. Альонку, казала вона. Чого ж вона боялася? Що пережила за ці довгі п'ять років? Та вже п'ять з половиною буде. Раптом як стрибнувся Чудернацька Чударнацька думка майнула у його старечій голові. Ні, ні, ні. Сказав собі, того не може бути. Думка була, може, Ольонка Тая має дитину у два ліка. Це от когось, може, то і є той сюрприз. Яків лежав і думав. За вікнами поступово темніло. Вечір надходив. Налетів, ударився об стіну і віконне скло зимовий вітер. Мов би просився до хати. Це ждав, що хазяїнцеї хати озветься. Я тут, сказав Які. От-от мали прийти вечірні навідувальники. Вони й запалять світло, хоч коло нього на столику лямпа стоїть. Треба тільки простягти руку, натиснути на кнопку. Ні, ще рано, що сіріги за вікном, так ніби там не вечір заглядає, а світанок. Ранній-ранній, що ти взявся прокльовуватися. І з цікавості у віконце заглянув, що там робиться і хто живе. Ходи до мене, Зосю, стихо прошепотів Яків. І тут він відчув, як рушає поїзд. Той поїзд, яким вони колись до Варшави їхали. А може той, що мали їхати? Удвох із Зосою. А до його воріт під'їжджала машина. З неї виходив Кшиштоф. А біля воріт він, Яків, стояв, тримаючи за руку. Тримаючи за руку Гандю, я сплю, здивувався Яків. Не спав, але стояв коло воріт, у двох із Гандзею. А Зося сідала у машину із Кшиштофом. Та Зося, що не мала приїхати до нього. Та Зося, що знайшла, це ж йшла своє трудне щастя з ним і свою смерть. Що зробила його щасливим. А він? А він стоїть коло воріт. Він стоїть побіля воріт, але вже з хрестом. Стояв, а вже стояв три літа тому. Сам його якось по вулички витесав, збив. Батюшку їхнього молодого попросив, аби освятив. Допитувався отець, якого ледь-ледь борідка просіювалась, на що йому хрест. От казав, що за хатою хоче встановити. Хай стоїть. Насправді поніс того хреста до лісу. Йшов довго, мало не цілісінький день. Спинявся, отсапувався, ішов. Коли вже літні сонце збиралось сідати, якось дотарагонився до гнатового хутора. Дорогою раз хрест здався таким важким, що заточився, став на землю опускатися. Впав на коліна. Так стояв і не міг Христа з плечей зняти. Коли ж звільнився, то потім довго брав Христа вже попід праву руку, хоч ніби й невеликий, неважкий був, із сосни витисаний».